Вълшебният молив Имаше някога едно градче, наречено Клауди. В това градче живееше талантлив художник на име Алберт. Алберт бе толкова добър в работата си, че често пъти хората бъркаха нарисуваните предмети с истински. Рисуваше портрети на богатите хора в градчето и припечелваше добре. Ходеше със скицника си навсякъде, избираше някое случайно място и започваше да рисува. Беше изключителен художник, скицираше залези, плодове и човешки портрети и всички изглеждаха абсолютно реални. Но понеже градчето бе малко, нямаше много неща, които може да нарисува. С течение на времето намирането на работа стана трудно. Край реката, където Алберт обикновенно ходеше да рисува залеза, имаше красиво дърво. Алберт обожаваше това дърво, беше го рисувал толкова много пъти и никога не му омръзваше. Говореше на дървото, сякаш, че е човек. Хайде, дърво, размърдай листата си! <ръква> Знаеш ли, понякога имам чувството, че наистина ме чуваш. Но Алберт не знаеше, че на дървото имаше някой, който го чуваше и харесваше рисунките му. Това беше Пикъл, феята. Тя живееше на дървото. Бе много срамежлива и обичаше зелените гъсти листа, сред които се криеше на сянка. Де можеш можеше да ме чуеш и да ми помогнеш. Знаеш ли, в града вече няма работа. Мога да отида в някой друг град, но тук е домът ми. Не мога да го напусна. Ах, но май ще се наложи да го направя. Знам само да рисувам, но щом тук няма достатъчно купувачи на картините ми, то ще трябва да се преместия в друг град. Когато Алберт си тръгна, Пикъл се натъжи. О, не искам да си тръгва! Обичам рисунките му! Той е толкова мил и честен човек. Как да накарам хората да купуват повече от рисунките му? Хм, я, чакай! Всъщност не в това е проблемът. Проблемът е, че той не печели достатъчно. Не мога да принудя хората да купуват от картините му. Но ще му помогна да има това, което иска. И след като помисли малко, Пикъл се втурна към своята хралупа и започна да работи. Работи през цялата нощ и на другия ден Пикъл бе готова с творението си. Беше лъскав, красиво изваян, молив. Аха! Това ще помогне на Алберт! е тия Алберт както обикновено отида да рисува при любимото си дърво. И тогава върху един камък видя молива. Еха, колко е лъскав! Това е най-красивият молив, който някога съм виждал. Но на кого ли е? По-добре да не го вземам. Може собственикът му да си го потърси? Ха! -а. Този ден Алберт си тръгна без да рисува. Мисълта за Молива, който намери, не му даваше мира, но не искаше да вземе нещо, което не е негово. На другия ден отиде при дървото по-рано от обичайното. Тайно се надяваше да намери Молива върху камъка. И той беше там. О, още е ток. Ам, може да не е на никого. Чувала съм истории за тази гора. Може да са верни. Може би съществуват вълшебства. Алберт, взе молива и го разгледа. После започна да рисува върху скицника си един красив лист. Този молив е удивителен. Присунките ми никога не са изглеждали толкова красиво. Я, чакай малко. Какво става? Листът започна да оживява и за нула време върху хартията се появи истински лист. Но как е възможно това? Алберт внимателно вдигна листа и го сложи на страна. За да го изпробва още веднъж, започна да рисува ябълка. Веднага, що ми я нарисува, тя оживя. О, не! Моливът е вълшебен. Мога да нарисувам всичко, което поискам. Алберт бе на седмото небе от щастие – Заподскача от радост и побягна към вкъщи. Пикъл видя как Алберт си тръгва и бе щастлива за своя талантлив приятел. Знаеше, че е поступила правилно. Вярваше, че Алберт ще използва молива разумно. Щом се прибрал дома, той сложи платното и нетърпеливо започна да рисува всичко, от което имаше нужда. Първо започна с рисуването на вкусна храна но в бързината вместо да изрисува формата на манго, се получи кръг и нищо не стана. Изтри го и започна пак да го рисува, но беше толкова развълнуван, че успя да начертае само крива овална линия. И отново нищо не излезе от това. Най-накрая, след като се успокои, Алберт се зае отново да рисува. Този път, безпокоен, и използва уменията си, за да нарисува манго. И мангото веднага се показа. Значи, моливът дава само тези неща, които внимателно и съвършено изрисувам върху платното? Hmm. Това, което не знаеше Алберт, бе, че моливът е изработен специално за него и само за него. Никой в града не можеше да рисува толкова изящно, колкото Алберт. Пикъл знаеше това и направи Молива така, че никой да не може да му го открадне и да злоупотреби с него. Искаше Алберт винаги да бъде спокоен, когато използва Молива. Защото е важно да запазим самообладание във всяка една ситуация. Штом Алберт разбра как действа Молива, нямаше какво да го спре. Нарисува всички неща, за които бе мечтал. Вкусна храна, семена, дрехи, антики за къщата. С си отцветяваше своите скици и всеки ден рисуваше свежи цветя. Алберт беше много щастлив и водеше много спокоен живот. Но много скоро стана твърде спокоен. Е, сега какво? Имам всичко, което искам. Какво още мога да направя с Молива? М -м, защо да не помагам на хората в града? Мога да нарисувам всичко, от което имат нужда. След като го реши, Алберт отиде при всичките си близки приятели в града и им обясни всичко. Първоначално никой не му повярва. Я стига, понеже си нямаш друга работа. Хе, хе Точно така! Сега и приказки ли започна да ни разказваш? Това не е приказка. Чакайте, ще ви покажа. Алберт знаеше, че приятелят му има нужда от трактор да работи с него на полето, но поради липса на пари не може да си купи такъв. Алберт бързо взе лист хартия и внимателно нарисува трактор. Така, сега всички да се отдръпнат. И за нула време пред тях се появи истински трактор. Всички аплодираха Алтен. От този ден нататък той започна да помага на много от хората. Той раздаваше от този дар без да се колебае. Хората в Клауди бяха добри и работливи. Никой не поиска нещо, което не му е нужно. Мина време и в града пристигна един турист. Докато се разхождаше из града, видя, че в него има нещо странно. Въпреки, че градчето бе малко, хората живееха доста добре. И реши да попита. Разпита наоколо и невинните жители на Клауди му казаха всичко. Вълшебен молив, това истина ли е? Трябва да се срещна с този художник. Туристът бе алчен човек. Скри се зад едно дърво и щом видя, че Алберт идва, го нападна. А, кой е? Тихо! Чуи ме сега. Нямам време да се разправяме. Разбрали? Бързо! Нарисувай ми много скъпоценни рубини и един чувал, в който да ги сложа. Веднага! Алберт извади молива си и започна да рисува, но бе толкова оплашен, че успя да нарисува само камъни. Това какво е? Как смееш да ми се подиграваш? Махай се! Сам ще си нарисувам красив златен синджир. Туристът не беше художник. Таже рисуваше доста лошо. И когато се опита да нарисува златен синджир, се появи дълга и лъскава змия. А, а, а помощ! И докато се опитваше да избяга от змията, Алберт успя да се успокои и нарисува една голяма клетка. Щом клетката се проби, туристът се оказа в нея и Алберт не заключи. След като змията си тръгна, Алберт отиде в полицията и се оплака от туриста. Обясни как го е нападнал и го е накарал да използва вълшебния молив, за да задоволи неговата алчност. <сължи> Спокойствието в Клауди бе върнато. Всички се гордееха от това, как Алберт бе излязал от ситуацията. А той самият научи много важен урок. Осъзна колко е опасно да притежаваш неща, с които не можеш да работиш реши да скрие молива под камъка, на който го намери. Смята се, че вълшебният молив още стои скрит близо до любимото дърво на Алберт, дървото, на което живее малката фея.